Розділ шостий. Тіло Діани Філомель було настільки бездоганним, наскільки його могли таким зробити косметологічна наука і вміння аеренкатистів. Прокинувшись, я ще кілька хвилин валявся у ліжку та милувався нею, її спиною, класичним вигоном стегони талії, геометрія яких перевершувала всі відкриття евкліда, Двома ямачками на крижах, трохи вище молочно-білих сідниць, що від споглядання їх перехоплювало подих перетином плавних ліній і виглядом соковитих стегон ззаду, чуттєвіших і переконливіших за будь-який аспект навіть досконалої чоловічої анатомії. Панадяна спала або ж прокидалася. Наш одяг лежав розметаний по широченному зеленому килимі. Рясне світло, пурпурових та синіх відтінків, лилося із широких вікон, за якими віднілися сирі та золоті крони дерев. Великий рисувальний полот навалялося навколо нашого одягу, під нашим одягом і на ньому. Я нахилився ліворуч, підібрав аркуш і побачив квапливі каракулі з начерком персів стегон на швидкуруч переробленим ескізом руки та невиразним обличчям. Робота на підпитку з натурою, котра намагається все час покусити тебе, навряд чи може вважатися рецептом якісного мистецтва. Я застогнав, перекотився на спину і став розглядати кружальця ліпнини на 20-фунтовій стелі. Якби жінка поруч зі мною була насправді фані, я би велів ніколи більше не ворушитися. Але в цьому випадку я вислизнув з під ковдри, знайшов свій комлог, побачив, що на центрі ТАО кита саме ранок, на призначену директорисою зустріч я спізнився на 14 годин, і почала павдованою у пошуках таблетки від похмілля. В аптеці пані Філомель можна було відшукати різні ліки на вибір. На додачу до звичайних аспірину та ендорфінів я помітив стими, транки, рурки з флешбеком, рогазмодерми, шунти й детонатори, Марихуанові інгалятори, цигарети з нерекомбінованого тютюну та сотні інших менш зрозумілих наркотиків. Я знайшов склянку і змусив себе порковтнути дві пігулки завтрашнього дня. Завдяки яким нудота і головний біль минулися за пару секунд. Коли я повернувся до кімнати, то забачив пану Діану все ще оголеною. Вона сиділа на краю ліжка. Я було розплився в усмішці, аж раптом помітив двох чоловіків біля східних дверей. Гермет на Філомелі поміж них не було. Але вони обоє скидалися на нього. Такі самі дебелі безшині мормила з велетенськими кулачиськами та щитиною на бороді. Я певен, що у тривалій і галасливій історії людства існували чоловіки, що, заскочені з Ненацька, були спроможні стояти голяка перед двома повністю одягнутими та, можливо, вороже налаштованими чужинцями чи суперниками, не скулюючись, не долаючи бажання прикрити причинне місце руками, скрутившись у калачик і, власне, не почуваючись беззахисним. І не у своїй тарільці. Проте я не такий. Я скрутився уже згадуваний калачик, прикрив пах, заткуючи назад до ванної і промовляючи, «Що? Хто?». Зиркнувши на Діану Філомель, я сподівався на допомогу, але бачив тільки усміх. Усміх, який пасував жорстокості в погляді, котру я зауважив ще тоді, коли ми познайомилися. «Хапайте його, худко!» – наказала моя дотеперішня коханка. Я ткорнув у ванну і вже тягнувся до вимикача, щоб замкнути двері. Але найближчий з двох чоловіків наздогнав мене, схопив і виштовхав назад у спальню, прямо у руки свого напарника. Обоє вони були лозійцями чи ж родом із планети, що мала не меншу силу тяжіння. Або ж харчувалися винятково стероїдами та самсуновими тільцями, бо ж борляли мене один одному, не докладаючи ні найменших зусиль. Їхні габарити значення не мали. Якщо не брати до уваги моєї куцеї кар'єри шкільного забіяки, то я у своєму житті спогадах про своє життя не міг похвалитися значною кількістю епізодів із насильством і ще меншим числом випадків, коли виходив із прочуханки переможцем. Досить було одного погляду на цю парочку, що розважалася мій рахунок, аби зрозуміти. Вони якраз і належать до того типу, що ламають кістки, роз'юшують носи і трощать коліна з небільшим докором сумління, ніж я би відчував, відкидаючи в бік стило із ганджем. «Хутко!» – знову прошепіла Діана. Я прошерстив інфосферу – Пам'ять будинку, канал зв'язку комлогу в Діани, два слабенькі лінки з інформаційним усесвітом обох тітушок. І попри те, що я дізнався, де перебуваю, сільський маєток філомелів у 600 кілометрах від столичного міста Піре у сільськогосподарчому поясі тереформованого Малого Ренесансу. І становив особи тітушок Дебін Фармс і Гемін Горма із заводської служби безпеки про спілки техперсоналу, що обслуговує атмосферні регенератори на небесній брамі та все одно не розумів, чому один із них усівся мені напоперек, поки інший за каблуками трощив мій комлок та натягував осматичну ванжету спершу на зап'ясток, а потім вище по руці. Я почувши піння і розслабився. «Хто ти?» Джозеф Северн. «Це справжнє ім'я?» «Ні. Я відчував ефект правдоказу і знав, що можу змарнувати його, просто відступивши назад в інфосферу або й повністю сховавшись у корді». Та це означатиме лишити своє тіло напризволяще тим, хто запитує. Я не сховався. Очі в мене були заплющені, але наступний голос я впізнав. То хто ж ти? Поцікавилася Діана Філомель. Я зітхнув. Адже це заскладне питання, аби відповідати на нього щиро. Джон Кітс. Нарешті проказав я. Мовчання у відповідь свідчило про те, що прізвище їм нічого не говорило. Та із якого дива говорило би, подумав було я. Сам же колись провістив, що запишуть це на воді. Хоча я не міг ані поворушити очима, ні розплющити їх, що родіти в інфосфері мені ніхто не заважав. Я простежив їхні вектори доступу, і поета було одним із восьмисотень Джонів Кіців, запропонованих нападникам публічним архівом. Але, схоже, постать поета, мертвого от уже 900 років, їх не зацікавила. «На кого ти працюєш?» – пролунав голос Гермода Філомеля. «Мене чогось це трохи здивувало». «Ні на кого?» З легким ефектом Доплера – Голоси дещо змінилися, поки вони перемовлялися один з одним. Він може опиратися хімії. «Ніхто не здатен їй опиратися», – огризнулася Діана. «При застосуванні можна померти, але тільки не опиратися». «Що ж коїться», – говорив далі Герман. «На що глесно тягнути це нещастя у раду вперед день війни?» «Ви ж у курсі, що він нас може чути», – озвався чоловічий голос одного із тітушок. «Яка різниця?» – відмахнулася Діана. Після допиту йому все одно не жити. І знову вона звернулася до мене. Навіщо директриса запросила тебе в раду, га, Джоне? Непевен. Почути про Пілігримів напевно. Яких Пілігримів, Джоне? Пілігримів докторя. Хтось на фоні зашумів. Цить. перебила голос Діана Філомель, а в мене уточнила. Джоне, ці Пілігрими докторя зараз на Гіперіоні?» Так. І ця проще триває? Так. Джоні, навіщо тебе запрошує до себе ледстон? «Мені сняться сни?» Герман з проказав. «Він псих. І навіть під правдоказом не зна, хто він є. А зараз ще й верзе. Давай покінчимо з цими...» «Столипельку», – урвала його панна Діана. «Білецтон же не псих. Сама його запросила, пам'ятаєш? Джоне, що значить, що тобі сняться сни?» «Мені сняться враження першої повернутої персони кіцца», – пояснив я. «У мене плутався язик, ніби я говорив у вісні. Кіц, прошитий в одному з парчан...» Від того часу, як знищено його тіло. І тепер він мандрує їхньою мікросферою. У якийсь дивний спосіб усе, що сприймає кіць, тепер сниться мені. А можливо, мої вчинки він бачить у своїх снах, не знаю. Баджевілля, озвався Герман. Ні-ні, заперечила пана Діана. Її голос був напружений, майже приголомшений. Джоне, ти кібрид? Так. Ісусе Христе і Аллаху», видихнула вона. Що таке кібрид? Поцікавився один із тітушок з високим, майже жіночим голосом. Довго ніхто нічого не говорив, поки нарешті не заговорила Діана. Ідіот. Кібри це людина придаток, створена кордом. Ще минулого століття до їхньої заборони у консультаційній раді засідало декілька таких. Щось на взірець андроїдів, уточнив інший бугай. Рота закрий, скомандував Герман. Ні, відказала Діана. Кібриди були генетично бездоганні, створені з рекомбінованої ДНК, яка походила зі старої землі. Потрібна тільки кістка, клаптик, волосся. Джоне, ти мене чуєш, Джоне? Так. Джоне, ти кібрид. Тобі відомо, з шаблона чиєї персони ти походиш? Джона Кітса. Я чув, як вона глибоко зітхнула. Хто такий Джон Кітс? Поет. Коли він жив, Джоне? З 1795 по 1721. За яким календарем, Джоне? Старої землі, нашої ери. До Гіджри. Новий час. Мене перебив збуджений голос Гермунда. Джона, ти зараз підтримуєш контакти з технокордом у цю хвилину? Так. І ти можеш вільно виходити на, на зв'язок, незважаючи на правдоказ? Так. От, блядь!» – вирвалось у тітушки з високим голосом. Треба вибиратися. гаркнув Гермунд. Ще хвилинку, промовила Діана. Нам треба дізнатися. Може, забрати його з собою, пробасив інший бугай. Ідіот, вилаявся Гермунд. Якщо він живий і підтримує зв'язок з інфосферою та кордом. Трясся, та він же там, по суті, живе, там його розум. Він же здатен влаштувати нам шухер через будького. Гледстон, СБ, армію, всіх. Стули по щеку. знову зірвалася пана Діана. Ми його вб'ємо, тільки но ну, я закінчу. Ще пара питань, Джоне. Так. Навіщо Гледсон знати, що відбувається з прочанами докторя? Це якось пов'язано з війною проти вигнанців? Невпевнений. Чорт. шипів Гермунд. Чорт. шепотів Гермунд Гайда вже. Тихо. Джоні, звідки ти? Останні десять місяців я жив на есперанці. А до того? До того на землі. Котрій із них? Написів Герман. Новій землі два терасіті. Котрій? Землі. Відповів я, а потім пригадав. Старій землі. Старій землі? Повторив один із бугаїв. Що за херня? Я вшиваюся. Ніби грудинка на пательні зашкварчав бойовий лазер. Але запах був солодший від звичного бекону. Та й гупнула після цього добряче. Знову заговорила Діана Філомель. «Джоне, ти зараз говориш про життя шаблону твоєї персони на Старій землі?» «Ні». «Ти сам, тобто був на Старій землі кібридом?» «Так», – підтвердив я. Там я прокинувся від смерті. У тій самій кімнаті, на п'ятерді Спанія, де я перед тим помер. Северна поруч не було. Але доктор Кларк із іншими… «Він точно псих», – підсумував Гермут. «Стара земля загинула понад 400 років тому. Хіба кібриди навчилися жити більше 400 століть?» «Ні», – різко мотнула головою пана Діана. Заткнися і дай мені закінчити. Джон, і навіщо корд повернув тебе? Я не знаю, напевно. Це якось пов'язано з громадянською війною між штучними інтелектами? Можливо. Вірогідно. Які цікаві питання вона ставить? Яка партія тебе створила? Абсолюти, консерватори, протестанти? Не знаю. Збоку хтось виснажено зіткнув. Джоні, ти когось повідомляв, де ти перебуваєш і що з тобою відбувається? Ні. Це знак непересічного інтелекту відкладати таке запитання на самий кінець. Германд також видихнув із полегшенням. «Чудово. Треба звідси давати дьору, поки не...» «Джоні!» – продовжувала Діана. «Тобі відомо, навіщо Глецтон розв'язала війну з вигнанцями?» «Ні», – відповів я. Точніше кажучи, причин насправді може бути кілька. Найімовірніше полягає в тому, що це забезпечить їй вигідну переговорну позицію у відносинах із Кордом. «Чому?» – керівні елементи постійних технокорду. «Бояться Гіперіона», – пояснив я. «Гіперіон – невідома зміна у Всесвіті, де всі інші величини було факторизовано». «Хто боїться, Джоне? Абсолюти, консерватори, протестанти? Яка з партій штучних інтелектів боїться Гіперіона?» «Усі три», – сказав я. «Чорт», – шепотів Герман. «Слухай, Джоне, а гробниці часу іктир, як із усім цим пов'язані?» «Так, і дуже сильно». «Як саме?» – спитала Діана. «Не знаю, ніхто не знає». Гермунд або хтось інший різко, знавісніло вдарив мене в груди. Бляха, ти що хочеш сказати, що консультаційна рада технокорду не спрогнозувала результату цієї війни, цих подій? загарчав Гермунд. Ти гадаєш, що я повірю, що Глестон і Сенат оголосили війну без пробалістичного прогнозу? Ні. Її передбачено ще кілька сторіч тому. Діа Філомель раптом скрикнула, ніби дитина, яка побачила гору цукерок. Що саме передбачено, Джоне? Розкажи нам усе. Передбачено війну. Через суроватку правдоказу у мене пересохло в роті. Осіб пілігрімив у прощі доктеря. Зраду гегемонії, Консула, що запустив пристрій, який вже відкрив гробниці часу. Появу кари небесної ектеря, Наслідки війни та цієї кари. «Які наслідки, Джуне?» Зашепотіла жінка, з якою я кохався ще пару годин тому. «Кінець гегемонії, промовив я. Руйнування всемережі. «Я спробував облизати потріскані губи, але на язику не було ні краплі слини. Кінець роду людського. «Ісуса Христе, Алаху, ледве промовила вона. «А є хоч якась вірогідність помилки у прогнозі?» «Ні. Точніше кажучи, вплинути на події може тільки гіперіон. Інші перемінні вже враховано». Убий його!» – загорлав Герман Філомель. Убий це! Нам треба вибиратися звідси та повідомити гарбрід з іншими». «Гаразд!» – секунду пізніше проказала Діана, а ще через секунду додала. Та не лазером, йолопе. Вколимо смертельну дозу алкоголю, як і планували. Ось, потримай сматичну манжету, щоб я під'єднала крапельницю. Я відчув тиск на правій руці. А за мить прозвучали вибухи, удари і чийсь крик. І в іонізованому повітрі відчувався запах диму. Заверіщала жінка. Знімі з нього цю манжету, промовив лігант. Він стояв у стриманому сірому костюмі, оточений спецпризначенцями Служби безпеки у повному бойовому обладунку та хамелеоновій полімерній броні. Солдат удвічі вищий від Ганта, кивнув, поклав на плече свій пекельний батіг і поквапився виконувати розпорядження. На одному з тактичних каналів, які я відстежував певний період, я міг бачити, власне, ретрансльоване зображення. Голий, розіпнутий на ліжку, з осматичною манжетою на плечі та сенсем, що розпливався все вище по грудній клітці. Діана Філомелі, її чоловік та один із бюгаїв лишали непритомні, але живі в руїнах кімнати, заваленій трощою та битим склом. Другий нападник розвалився на порозі, а його верхня частина тіла мала колір і текстуру пересмаженого на раш перебіж текса. І заме все гаразд пан северне, поцікавився Лігант, трохи піднявши мою голову та надягаючи мені на ніс і рот мембрану кисневої маски. відповів я. Відчуття до мене поверталося ніби до водолаза, котрий надто швидко спливає з морських глибин. Боліла голова, нестерпно нили ребра. Оті ще поганенько бачили, але на тактичному каналі я вже споглядав, як легант ледве поворушив тонкими губами, що в його виконанні могло позначати посмішку. Ми допоможемо вам одягтися, пан Северне, продовжував він далі. По дорозі назад я дам вам кави і відразу в будинок уряду. Ви, пан Северне, спізнюєтеся на зустріч із директрисою.